Харим того вечора переробляли школу на шпиталь, щоб завтра вже приймати поранених. Кушадаси, 26 січня. Ось місяць вже, як я працюю в Гайрулах Бея з сестрою жалібницею, а війні немає кінця. Поранені все прибувають і прибувають. Роботи стільки, що інколи я не хочу додому і ночувати. Учора всю ніч доглядала пораненого капітана. А на ранок була така зморена, що пішла в нашу кімнату, де ми готуємо ліки, та й заснула в кріслі. Крайсон я чула, як хтось торкнувся мого плеча. Розплющила очі, а Ролах накинув на мене легеньку ковдру. Боїться, щоб я не застудилась. Його блакитні очі лагідно усміхнулися. Лише лице ж при місяці здалося мені таким стражденним, змореним. Спи, моя дівчинко, спи спокійно. Які любі слова. Я хотіла якось відповісти, щоб подякувати йому за них. Та сонлива змора подужала мене. Я тільки всміхнулася і знову заплющила очі. Незважаючи на всі його вади, я дуже полюбила старого лікаря. Найперша вада – його непристойна сварка. Щоправда, помічники лікаря вряди годи заслуговують того. Але ж хіба це можна виправдати погану лайку? Іноді він таке скаже, що я тікаю, а потім по кілька днів не можу дивитися йому в обличчя. Він знає свої вади і не раз просить мене. Дівчинка моя, не зважай, таке вже солдатське життя. Гайролахбей нагадує мені малого хлопчика, якому дарують геть усе, тільки тому, що він щиро кається, мило соромлячись при цьому. Друга ж вада ще страшніша, як мені здається, ніж перша. У цієї грубої людини диво тонка душа, він майстерно витягує з людей найпотаємніше, те, про що вони самі навіть собі не наважуються сказати. Я намагаюся нікому не розповідати про себе, та він вже знаю про мене всю мою пригоду. Я не помітила, коли сама розповіла йому все. Іноді він питав щось, я ж відповідала йому коротко й сухо, та він складав ті слова, аж поки не дізнався про все. У нього немає нікого. Двадцять п'ять років тому він одружився, та дружина померла за рік стифу. І з того часу він самотній. Народився на Родосі. Але в Кушадаси має якесь там обістя. Платні полковника він не потребує. На хворих витрачає більше своїх грошей. Позавчора, наприклад, я прочитала пораненому солдату листа з дому. Стара мати писала, що злидні та голод порозганяли з хати всіх дітей. як слухав та гірко зітхнув. Гайролаг Бей неподалік схилився над пораненим. Рапто він повернувся і сказав. Оце мені подобається. Яку ж надію ви маєте, коли обзаводитися купою старченят? Злий жарт пронизав мені серце, мов стріла. Якби це було не в палаті, я б одказала йому. Та трохи загодяв він сам почав розмову про лист. Дівчинко, дізнайся, якось адресу матері того ведмежати пошлемо якогось 10 лір. Я бачу, що старий лікар працює в армії. Не задля заробітку, та й не заради почуття обов'язку. У нього тільки одне почуття любов до безжалісних солдатів, котрих він називає Мої любі ведмежата. Тільки не знаю, чому він приховує це почуття, наче в цьому є якийсь сором. Кушадасе 28 січня. Сьогодні вранці, коли я прийшла до шпиталю. Мені сказали, що привезли чотирьох тяжко поранених офіцерів. Сестри повідомили мене, що я потрібна, Гайрулах Бейві. На час складних операцій лікар брав асистенкою тільки мене. «Дівчинко», – сказав він, – «це, звичайно, зле – показувати тобі такі жахливі речі. Але ж надійніших за тебе немає. Інші мене тільки дратують. Я кричу, а через те все плутаю. Я скинула чаршав і похопцем вдягла халат. Та було вже пізно, операція вже закінчилась. Пораненого понесли нагору. Маленька, ми тут без тебе так добряче країли, звернувся лікар до мене. Країти – це його словами оперувати хворого. Молодий майор штабу, гранатою понівечило руку і обличчя, лежить в моєму кабінеті. Доглядатимеш його ти, в сердезі так потрібна увага, і піклування. Ми зайшли в кабінет. На ліжку нерухомо лежав поранений. Ми підійшли. Незабинтовані в нього були тільки ліва щука і підборіддя. Обличчя його здалося мені знайомим, але під пентами важко було роздивитися. Хайрулахбей узяв ліву руку пораненого, послухав пульс, а потім нахилився і покликав. «Іхсанбею! Іхсанбею!» І тут блискавицею понизило мені мозок. Та це ж той самий капітан штабу, з яким я познайомилася в домі Абдурахіма Пашів, в ЧЕ. Я зробила крок назад, хотіла вибігти, а потім попрохати лікаря, щоб ніколи більше не посилав мене до цього пораненого. Хворий уже розплющив очі, глянув на мене і впізнав. Тільки, здається, не повірив тому, що бачив. Хто знає, скільки разів з того часу, як його поранили, він не притомнів, марив та бачив божевільні сни. Вираз його каламутних очей підказав мені, що він не йняв собі віри. Він ледь усміхнувся безкровними вустами і знову заплющив очі. Іх сам Кілька місяців тому люди скористалися з того, що в мене немає ні батька, ні брата, які могли б захистити сироту від тих, хто хотів шукати її вночі на гульках. Я їхала вчи, закутавши обличчя, бо всім серцем відчувала сором повії, яку висилають де інде. Мені здавалося тоді, що в світі лише збайдужіння і кривда, а мені, без талантів, не лишилося нічого іншого, як скоритися жорстокій долі. І тоді ви, нехтуючи своєю кар'єрою, Майбутнім, а може навіть життям, благородно захистили мене. Сумний випадок звів нас сьогодні віч-навіч. На віч. Ні, я не втечу, а буду в ці важкі дні доглядати вас, як ваша менша сестра. Кушадаси, 7 лютого За місяць їх Санбей стане на ноги. Здоров'я рана йому не похитне, але обличчя його, неймовірно, спотворить страшний шрам, який перетне всю праву щоку від брови до підборіддя. Коли Гайролахбей перев'язує його, я не заходжу. І не тому, що в мене слабкі нерви. Щодня я бачу ще страхітливіші рани. Просто я відчуваю, що мій погляд завдає йому більше страждань, аніж гостре лезо в рані. Сердега знає, яким спотвореним вийде він, з цього шпиталю. Йому, мабуть, дуже важко, хоч він відверто про це й не говорить. — Май крихту терпцюю, наче! — втічає його лікар. — За двадцять днів ти вже зовсім одужаєш. Та й санбея ці слова доводять до віччої. — Я віддаю хворому все тепло, на яке лише здатне моє серце. Тільки б у ці дні йому було добре. Я сідаю біля ліжка і читаю книжки, а інколи навіть розповідаю казки, а він, бідний, мовчить. Тільки ж я знаю, як він крається, знаю, що він і на не полишає думок про своє спотворене обличчя. Я намагаюся його розважити, починаю хитру мову про щось далеке від нашого життя, і ненароком кажу, що на світі немає нічого безмістовнішого і навіть шкідливішого, ніж вродливе обличчя. Та що красу треба шукати в душі людини. Кушадаси, 25 лютого Іх сам Бей чуняв швидше, ніж ми сподівалися. Сьогодні вранці я принесла йому чаю з молоком І побачила, що він вже вдягнувся. Мимоволі я пригадала осяйного капітана штабу, Якого зустріла в саду Абдурахіма Паші, Прекрасного і з таким гордим обличчям. А зараз переді мною стояв хворий, кволий чоловік. Його тоненька шия, здавалося, хиталася в широкому комірі мундира. В свого шраму він так соромився, наче в цьому було щось гідне осуду. Невже ж це той самий красень офіцер? Мабуть, мені не вдалося приховати смутку, та я спробував прикинутися, ніби гніваюсь. Іх санбею, ви ж не маля й не очуняла, вже вдягаєтесь!» «Ліжко робить людину зовсім хворою!» Ми мовчали. Нарешті Єхсан Бей, намагаючись приховати роздратування, промовив. «Я хочу піти звідсіля. Вже очуняв. Усе гаразд!» Моє серце з жалю обливалося кров'ю. «Я хотіла перевести все на жарт. Єхсан Бей, я бачу, ви в мене не шануєтесь!» Чи не прокинула солдатська впертість? Але попереджаю, що протестуватиму і розповім лікареві. Хай пробере вас добряче, тоді побачите. Я залишила тацію і хутко вибігла. Тільки по лікаря я не пішла. 25 лютого, надвечір. З гайролах беєм я посварилася. Правда, не на роботі. Тут інше. Занадто вже він вмішується в чужі справи. Ми говорили про їх санбея. Я сказала, що молодого майора дуже пригнічує спотворене обличчя. Гайролах бей скривив губи і відповів. Бо й правда, я на його місці втопився б. Таке лице, хіба що рибі на їжу здасться. Кров так і вдарила мені в обличчя. Я була про вас іншої думки, пане лікарю. Що таке вродливе обличчя в порівнянні з красою душі?» Гайрулах Бейзера готався і почав глузувати. «Дівчинка, це все тільки слова. До людини з таким писком ніхто й не підійде. Надто ж такі молоді дівчата, як ти». І він знизав плечима, наче доводив, що каже таки правду. Я обурилася. «Ви, силоміць, випетили в мене мою таємницю. Отже, знаєте мою пригоду». Так, я мала вродливого нареченого. Це був справжній красень. Та коли він обдурив мене, я викинула його з серця. Він ненавидний мені. Бей знову зареготав. Його блакитні очі з білявими віями так і вп'ялися в мене, наче хотіли пройти в саму душу. Слухай, дівчинко, це все зовсім не так. А глянь на мені в очі і тепер скажи. «Їба ти його не любиш?» «Я ненавиджу його!» Лікар взяв мене за підборіддя і пильно глянув овічі. «Ай-гай, біднесеньке моє дівчатко, всі ці роки ти палаєш, мов скіпка, і все через нього. І той телепень страждає разом з тобою. Де йому знайти ще таку?» Я захлинулася від гніву. «Яка брехня! Звідки ви взяли?» «А згадай ще той день, коли ми зустрілися в Зейнілер. Я вже тоді зрозумів все. Не ховайся, марна праця. В дитячих очах любов видно так само, як і сльози». У мене запоморочилося в голові, задзвеніло в вухах, а лікар вів далі. «Ти не така, як всі. Ти чужа всім і всьому. У тебе скорботна, повна задуми усмішка. Так усміхаються тільки в сні. Маленька дівчинко, як мені крається серце. Ти й народжена не так, як всі. Коли розповідають про красунь-пері, народжених з чарівнього поцілунку і виготованих поцілунками, то не вигадують. Вони є. Люба Феріде, ти одна з них. Ти народжена на любов. Божевільне дитя, ти погарячкувала, Тобі ні за що не можна було залишати того дурного хлопця. Ти була б щаслива. Я залилася сльозами і закричала, тупаючи ногами. Нащо ви це говорите? Нащо? Що вам треба від мене? Лікар кинувся і почав мене розважати. Правда, дівчинко, не треба було говорити тобі цього, та й дурень же я, вибач мені, маленька. Та я була така люта, що місця собі не знаходила. Де вже там зважати на лікаря? Ось, побачте, я вам доведу, що не люблю його. Грюкнула я дверима і вибігла. Знову 25 лютого, вночі. Коли я принесла їх санбеєві лампу, він стояв вже вдягнений і дивився, як сонце вчервоніло над морем небо. Аби щось сказати, я промовила. «Ви вже нудьгуєте, мабуть, офендім? Хочете швидше одягнути форму?» Вечірні сутінки панували в кімнаті, і мені здалося, що цей напівморок робив їх сам бея сміливішим. Він похитав головою, сумно всміхнувся і вперше відверто забалакав про свої гори. «Ви сказали форма, ханиме Фенді, так, надія тільки на неї. Вона зробила мене таким, і тільки вона й порятує мене тепер від мого нещастя». Я не зрозуміла, що його, він хоче сказати, і здивовано зазирнула йому в очі. А він зітхнув і сказав, «Все дуже просто, Фріде немає нічого незрозумілого. Повернувся в армію, і хай війна закінчить те, що почала граната. І я врятуюся». Як він страждав, і ця щирість робила його схожим на дитину. Я стояла до нього спиною, засвічувала лампу, та після цих слів я непомітно погасила сірника і схилилася над лампою, начебто поправляла гніт. «Не кажіть так, Іхсанбею, якби ви тільки захотіли, а щастя можна знайти, одружитися з якоюсь славною дівчиною, буде у вас родина, все забудете». Я так і не повернулася до нього лицем, але відчувала, що він все ще дивиться на вечірнє море. Якби я не знав, феріде ханим, яке у вас щире серце, то подумав би, що ви смієтеся з мене. Кому я потрібен з таким обличчям? Навіть тоді, коли на мене можна було дивитися принаймні без сміху, і то я не сподобався одній дівчині. А тепер я потвора. Далі він не доказав. А трохи помовчавши, перевів розмову на інше, наче хотів перебороти себе. Передиханим. це все марнослів'я. Даруйте, чи не можна засвітити лампу? Я ще раз витерла сірника, та моя рука ніяк не могла дотягнутися до гніта. Я дивилася на тем... тремтливий вогник сірника і задумано чекала, коли він погасне. У кімнаті знову стало темно. «Іх сам бию», – тихо промовила я. «Тоді ви були гордий, самопевнений. Та ні біль, ні безнадія не зробили тоді вашого серця таким чутливим, як тепер. Нехтуючи кар'єрою, ви захистили бідну вчительку початкової школи. Хоч це вам могло коштувати життя. Та на що приховувати? Тоді ви не так мучилися, як зараз. Я розумію ваші гори». То чому б тепер, оцій бідній вчительці, не віддати своє життя вашому щастю? У нього надлавно затремтів голос Віріте Нащо ви мене мріяти про те, чого не може бути? Не робіть мене нещасним до краю. Я рішуче крутнулася, але опустила очі додолу і промовила Іхсанбею, одружіться зі мною, прошу вас, візьміть мене. Ви побачите, я зроблю вас щасливим. Ми обоє будемо щасливі. З очей мені покотилися сльози, і в темряві я не могла роздивитися його обличчя. Іхсан Вей взяв мою руку і бойсько поцілував мені пучки. Отже все. Тепер ніхто не наважиться сказати, що я люблю того. Кошадаси, 26 лютого. Відтоді ти став мені чужий, тільки ворог Кямрани. Я знала, що ми вже ніколи не зустрінемося, ніколи не побачимося на цьому світі і не почуємо одне одного. Та все ж ніяк не могла викинути з серця відчуття того, що я твоя наречена. Що б я не казала і не робила, я дивилася на себе, як на річ, яка належить тобі. Я не могла перебороти себе». «Та й нащо брехати? Дарма, що ти мені був ненавидний, що я стільки зазнала, що обурювалася і протестувала. Я все одно десь твоя. Я зрозуміла це тільки сьогодні, вранці, коли вже прокинулася нареченою іншого. Так, іншого. Стільки років прокидатися твоєю нареченою, а якось одного дня прокинутися нареченою іншого». «Кямрани, цього ранку я вже розлучилася з тобою. Та тільки як, мов, безталанний вигнанець, який не має права повести з собою в дорогу згадку, не має права востаннє озернутися і глянути на те, що по собі лишає. Вранці ми поїдемо з Ексан Беєм у кабінет директора, і я повідомлюю його про заручення». На таку подію буденний халат медсестри здався мені занадто простою одежиною, від чого мій наречений міг би й зажуритися. Я пішла в сад, там росла мершава повитниця. Я нарвала квіток і приклало собі на груди. Іх санбей був уже одягнений. Він глянув на мене і засміявся, мов дитина. І я подумала, робити його щасливим з сьогоднішнього дня – мій обов'язок. Намагаючись бути веселою, я протягнула до нього свої руки. «Бонжур, їх санбею, промовила я і приколола йому до мундира кілька квіточок із свого букетика. «Гадаю, спалося вам добре?» «Чудово! А вам?» «Так радісно і спокійно, як спали хіба немовлята!» «Чому ж ви така бліда?» а хіба щастя не може робити людину блідою? Ми замовкли. Густа Санбея були безбарвні. Він ще трохи помовчав, а потім поволі почав говорити. Нерішуче, час від часу замовкаючи, мабуть, хотів подолати свій тримтячий голос. ханим. я буду вдячний вам до смерті. Ви подарували мені неповторну ніч, Такої не було в мене і за щасливих днів. Я вам сказала це неправду. Я не спав до ранку. Мені увесь час чувалися слова «Прошу вас, одружіться зі мною». Я не заснув і на мить, адже не можна було губити жодної хвилини цієї єдиної щасливої ночі, коли я був ваш наречений. Я вам дячний і не забуду цього до віку. Я глянула на нього і сказала, «А я зроблю вас щасливим на віки?» Юний майор розхвилювався. Він хотів взяти мої руки, та не наважився. Ніжним, писливим голосом, наче звертаючись до хворої дитини, він промовив, «Ні, – періде ханим, – я знаю, що ця ніч не може мати завтра. Я був такий щасливий, та все ж за кілька годин я поїду від вас на віки». Чому ж, Іксан Бею, ви відмовили мені? Як недобре, зігрити надією і потім поїхати. Хіба так можна? Він притулився спиною до стіни, заплющив очі і тяжко зітхнув. О, цей голос. Він здригнувся і вигукнув майже суворим голосом. Ще трохи зусиль і жаль примусить вас думати, що ви справді любите мене. «А чому ні, Іхсан Бею, коли я вирішила одружитися з вами, то, мабуть, не даремно?» Іхсан Бей гірко посміхнувся. «Звичайно, коли ви так вирішили, то, мабуть, любите мене. Але я не хочу, щоб ви любили мене так. Невже ви справді можете повірити в реальність нашого шлюбу, Феріде І невже ви вважаєте мене таким ницим?» «Невже гадаєте, що я можу взяти милостиню? Адже у вас є тільки одне почуття. Почуття жалю до каліки!» Я похилилася головою. Мені стало невимовно сумно. Ви сказали правду. Ми обоє безталанні. Я гадала, що з двох нещасть вийде одне щастя. Це була помилка. Я поглянула на шаблю, яка висіла на стіні і додала, у вас, хоч втіха є, як ви сказали, Повернеться на фронт. А я жінка, і я ще нещасніша, ніж ви. Це був холодний зимовий ранок. Наречені стояли одне проти одного в обох на грудях по букетику квіточок, а на вустах жалюгідна усмішка така сама жалігідна, як і ті квіточки. За десять хвилин вони розлучилися слізьми на очах. Так прощався нещасний старший брат із самотньою маленькою сестричкою. Кушадаси, 2 квітня. Ген позавчора нам повернули школу. П'ять місяців діти не вчилися, а вже кінець року «Навіщо тепер школа?» Класи наповнилися ярим весняним сонцем, на стінах стрибають зайчики, відбитки зелених хвиль церкального середземноморського плеса. Працювати не хочеться, ні дітям, ні вчителям. Старша вчителька давно вже не хотіла залишатися в Кушадасі, і її місяць тому перевели в інше місто. На її ж місто призначили мене. Правда, посади старшої вчительки в нашій школі вже не стало. Я тепер мюдіре. Тільки це мене не тішить. До того ж і колеги позирають на мене не вельми привітно. Не можна сказати, що вони інтелектуали або освічені люди, але ж і їх треба поважати, бодай за вік. Кожна має вже сказати мовою чиновників Міністерства освіти стажу років по 15-20. Мабуть, і я образилася б, якби одного дня наді мною поставили дівчиську, котре годиться всім хіба що в дочке. На початку березня Гайрулахбея перевели на пенсію. Він багатий, платні не потребує. Та його це образило. Скільки раз закривав я оцією рукою очі моїм дорогим ведмедикам. Хотілося б, щоб і мої очі востаннє закрили вони. Таба. Гайролахбей, усю юність присвятив був у світі, І сам був справжньою скарбницею знань. В хаті у нього була величезна бібліотека. Хоч він і закидав іноді, що в світі немає нічого дурнішого, як книжки. А ті, хто їх пише або читає, телепні, що нічого не тямлять на цьому світі. Вчора я спробувала влучити в нього вагомим доказом. Гаразд тільки чому ж тоді ви самі читаєте стільки і навіть мене приваблюєте? Гайрулах бий не знітився, а зареготав. Ти, до речі, сказала маленька, але ж ніхто тебе не сили, щоб ти вірила мені. Я не розумію цього лікаря. Він в опозиції проти всього, що йому дороге. Я навіть відчуваю, що любить мене душа тоді, коли вилає? Тепер йому нічого робити, і він цілі дні читає. Іноді він взувається в свої чоботиська у ту пам'ять про армію, чіпляє за плече, мов жандарму рушницю, сідає на свого коханого сірого коня Дюльдюля і їде лікувати селян. Дома лишаються тільки його вісімдесятирічна нянька та старий садівник, якого лікар називає онбаші. Три дні тому лікар запросив мене з Мунісе в гості. Настрій у нього був чудовий. Я порпалася в книжках, а він бавився з Мунісе, командуючи нею серйозним тоном. Я поглядала на них і аж заливалася. А зараз ми пограємо в піжмурки. Тільки не ховатися в такі місця, куди я не пролізу. Бо ти крихітка, то залізеш куди так, що я за годину тебе не знайду». А вже коли доведеться довго шукати мене, то не дивуйся, Бо там, де я ховаюся, можуть і законяти. За кілька днів я вберу мені все чаршав. Їй буде вже ось 14 років. Правда, вона вже така, як я. Але ж розквітла вона, мов та ружа. Косав неї руса, навіть кольору соломи. Личко біленьке, а темно-сині очинята так і міняться, Ввечері такі, вранці можуть бути іншими. Мені все схоже на казкову пері, у якої, коли вона сміється, на щоках квітнуть троянди, а як заплаче, з очей котяться перлини. Гайролахбей бей проти Чаршафа. Я й сама знаю, що дівча малеща. Та що вдієш? Я боюся. Знайомі вже й так натикають. Феридеханим! «Пора тобі вже ховати мунісе від чоловічого ока, бо станеш тещою передчасно». Отож і неспокій у мене на серці. Я то радію, то гніваюсь. Недаремно кажуть, що тещі злі. Учора, коли ми поверталися зі школи, я помітила гарненького школяра років 16-17. Він йшов по той бік вулиці, але мені стало дивно, що він позирає на нас». Я нишком глянула на Мунісе. І що ж? Гедотний скорпіон теж нишечком усміхався юнакові. Я мало не знепритомніла. Щосили смикнувши її за руку, я почала її сварити. Мунісе не хотіла сказати правду, та побачивши, що я їй не вірю, почала хлипати. От хитра. Знає, що я не зношу сліз, бо й сама можу заплакати. – Гаразд, – сказала я. Мені не питати, як тебе покарати. Я вже набрала на базарі темно-зеленого шовку і шию тобі ж чаршав. А сьогодні вранці знову посварилася з нею. Кілька місяців тому я в розмові з Гайрулахбеєм прохопилася словом, що люблю трояндове масло. Через три дні старий лікар десь дістав маленький флакончик і подарував мені. Я так ощадливо використовую його. Тримчу! – над кожною краплиночкою, а вона, наче їй, причинилася Тільки залишиш пустунку в хаті саму, як по всіх кімнатах, так і линуть трояндові пахощі. Починаю сварити, то тільки й чую, не брала абе джим, присягаюся Аллахом. Кушадаси, 5 травня. Сьогодні мені все прокинулася якась квола і бліда, очі аж червоні. Дома мені лишитися ніяк, у школі стільки справ. Я попрохала нашу сусідку-бабусю поглядати на хвору, а сама побігла до Гайрулакбея, щоб зайшов до нас. Та мені нещастило, десь півгодини, як він поїхав на своєму дюльдюлі в якесь село. Коли я повернулася додому, мені все, все ще лежало в ліжку. Сусідка дякувати цілий день просиділа біля дівчинки, плела собі панчохи. В Менісе був нежить, а голова аж горіла. Кашель не давав дихнути, аж голос хохрип. Дівча поскажилося, що важко дихати. Я взяла її борідку, щоб подивитися горло, і під пальцями відчула тверду пухлину. Довкола маленького язичка все аж вбіліло. Я тримала лампу над головою Менісе, та вона мені сказала, що болять очі. Я занепокоїлася, а вона почала заспокоювати мене. Оту ще кашель! Що тут страшного, Абаджим?» «В Зайні я теж застуджувалася! Хіба ти забула, Абаджим?» Так, це правда. Адже кашляла вона після тієї ночі, коли ми знайшли її під дверима. Та й взагалі, діти часто застуджуються, і це не так страшно. Але я не покоїлася, бо не могла порадитися з Гайрулах Беєм. Недавно заходив он баші – і сказав, що його пан заночував у селі, коли не та воля Аллаха, то моя дитина одужає, коли він повернеться.